Godmorgen og velkommen til Euronvestor Morgennyheder. Det er torsdag den 20. april, og her til morgen starter vi med at høre om Teslas seneste regnskab. Vi skal også høre om, hvilke aktier der er gode at have i følgende, hvis en recession rammer, og om Lundbæk, der er et skridt tættere på et nyt middel mod migræne. Til sidst slutter vi af med at høre om, hvilken varmekinde knap halvdelen af boligkøberne vil undgå. Du lytter til Euronvestor Morgennyheder. Mit navn er Laura Rosau. Tesla tjente færre penge og hentede en lavere omsætning, end analytikerne havde sat næsen op efter i det seneste kvartal. I årets første tre måneder har elbilproducenten hentet en omsætning på lidt over 23 milliarder dollar. Det er en fremgang på 24 procent i forhold til samme periode året før, og en anelse mindre end analytikerne havde ventet, skriver MarketWire. I regnskabet fremgår det også, at Tesla holder fast i sit mål om at levere knap 2 millioner biler i år. Ifølge Per Hansen, der er investeringsøkonom i Nordnet, bliver 2023 et udfordrende år for Tesla. I en mail torsdag morgen skriver han, Tesla forsøger at holde sit momentum ved blandt andet at sænke priserne. På kort sigt går det ud over indtjeningsmarken, og det er ikke mindst den, som investorerne holder øje med. Konklusionen efter første kvartal er formentligt, at 2023-estimaterne kan blive trimmet lidt hos analytikerne, og det vil, naturligt, det vil være naturligt, hvis aktien træder lidt vande eller under pres kortsigtet. De friske regnskabstal for Tesla-aktien til at dykke 6 i det amerikanske eftermarked. Hvis recessionen kommer, er der en bestemt type aktier, der er gode at have i porteføljen. Sådan lyder det for Danske Banks investeringsstrateg Lars Skovgaard Andersen, der mener, at det er vigtigt at holde fast i sine vækstaktier. Til Euroinvestor siger han, du skal vælge nogle selskaber, der deres egen lykkes med. Det vil sige selskaber, der kan generere deres egen vækst, og som er mindre afhængige af makroøkonomisk vækst. Han medgiver dog, at vækstaktierne muligvis vil blive hårdt ramt, hvis renterne kommer til at banke nordpå. Det skal man være forberedt på, siger han og understreger, at det er vigtigt at have en blandet portefølje. Medicinalselskabet Lundbæk er rykket et skridt tættere på et middel til forebyggelse af migræne. Og ifølge MarketWire er det sket på et område, hvor intet andet lægemiddel før er sluppet igennem. Det skaber grundlag for et godt videre forløb for Lundbæk, lyder det fra selskabets forskningsdirektør Johan Lutmann. Til MarketWire siger han, Vi er meget glade for de data, så vi vil gerne se det spille ud i et større studie også. Vi vil lave nogle større studier, der forhåbentlig kan danne basis for en registreringsansøgning. Forskningsdirektøren vil dog ikke sætte en præcis tidslinje på den videre udvikling, og præcis hvor stort markedspotentialet er på områder er også svært at sige. Men grundlæggende er der fortsat et stort medicinsk behov på området, fortæller han. Knap halvdelen af boligkøberne vil ikke købe boliger, der er opvarmet med olie- eller gasfjord. Det viser en ny opinion, undersøgelse foretaget for Finans Danmark. Ifølge Ane Arndt Jensen, der er viseadministrerende direktør i Finans Danmark, er det helt forståeligt efter de vilde prisudsving på olie og gas de seneste år. Hun siger, Vi har spurgt danskerne om varmekildens betydning ved boligkøb, og langt de fleste danskere vil være opmærksomme på opvarmningskilden, hvis de i dag skulle købe bolig. Det er helt forståeligt med de prisudsving, vi har set på olie og gas. Samtidig har Ruslands krig i Ukraine øget samfundets fokus på at blive uafhængig af russisk gas og accelerere den grønne omstilling.